Глава 8. Ученій бере слід Якби не необхідність з'ясувати походження цієї клятої каблучки, що зненацька вродилась у президентському сейфі, та потреба вистежити терористів-ювелірів, детектив-ученій міг би вважати, що живе в раю. Чи, як жартував його покійний дідусь, при комунізмі. Мешкав він у невеликій однокімнатній квартирці на Андріївському взвозі, а для роботи – мав нафарширований орхтехнікою кабінетик у головній конторі КГБ на Володимир Путінський. До праці щоранку ходив пішки, тож ніщо не могло йому заважати відвідувати акуратний генделик, де подавали смачні синтезовані сосиски із справжнім трав'яним зеленим соусом. Але не це головне. Там можна було отримати, звичайно, лише для своїх, 150 грамів картопляного самогону. Фух! Тепер можна йти на роботу. До послуг було багато персоналу, але він волів працювати сам. Ознайомившись зі всіма наявними матеріалами щодо цих двох справ, новоявленої каблучки та екстремістів з ЮВУ, ученій почав думати. Він ходив Володимир Путінською і Прорізною. То тут, то там випивав чарку напою коньячного типу і думав. Зрештою він дійшов висновку, що між появою у президентській сейф-кімнаті приблуди з жовтого металу і діями терористів-ювелірів немає нічого спільного. Проте не поспішав ділитися своїм відкриттям із керівництвом. Він надалі морочив їм голови, що, мовляв, поява каблучки в президентських засіках – підлий теракт ювелірів. Але як з цієї халепи виплутатись? Ученій виробив собі диспозицію. Звичайно, він не зможе ні з'ясувати, звідки взялася та дічя каблучка, ні тим більше впіймати терористів-ювелірів. Він забезпечив собі опіннію найкращого детектива України, яку безоглядно приймають генерали Курвенко, Лайнов, Сесильний Кіріл Кірілич і сам президент Кромешний. То цю обставину слід використати во спасіння його скромної, ученієвої особи. Отож, через три місяці. Коли його блеф буде викрито, треба зробити так, аби самого учення вже не було у Києві і бажано в Україні. Треба буде знову втікати. Але для цього потрібно дві речі – вектор руху і матеріально-фінансове забезпечення. На західному напрямку у тій блядській Європі він вже був, тож придивлятися треба до східного вектора. На Московщині його можуть упіймати, а ось Китай – це те, що треба. Тепер гроші. До чужих банківських рахунків, як тоді до цукрюкових, він доступу не має, але є необмежений доступ до президентської кімнати сейфа, де зберігається чимало корисного і вартісного добра треба брати. А поки що ученій імітував перед начальством бурхливу діяльність, він складав на комп'ютері якісь хитрі схеми, вів якісь незрозумілі розмови всіма видами зв'язку, посилав офіцерів КГБ у загадкові відрядження. А замість рапортів начальству загадково посміхався. А тим часом приглядався до добра в президентській коморі і стежив за політичною та економічною ситуацією в Китаї. І заодно помірно насолоджувався життям. Швендіючи різними кнайпами, рестораціями, барами та нічними клубами, ученій якось завітав до дуже дивного закладу. Це був нічний клуб під назвою «Тінь емператора» клони найкращого бодігарда імператора Китаю. Схожі один на одного, як відображення у дзеркалі. Майже всі однаково вбрані, без імен та прізвищ, лише з особистими номерами. Вони справляли на сторонніх моторошне враження. Тому хоча клуб і був закритим закладом, проте випадкові відвідувачі тут не затримувались. Та і ціни відлякували. А ось самі охоронці перших осіб держави, дуже багатих підприємців, та найважливіших іноземних гостей мали фінансові пільги, тож могли проводити в тіні імператора вільні вечори і ночі. Панове ученію несподівано тут сподобалося. Дуже затишно, по-китайськи вишукано, чисто, спокійно. Напої оригінальні, харчі смачні, а рахунки за спожите оплачувало рідне КГБ. Довкола мовчазні бічливі гарної статури молоді люди на одне китайське лице – Пан ученій як давній спецняк-оперативник цінував таких витриманих людей. Крім того, почуваючи себе однією ногою в Китаї, він інтенсивно проймався китайським духом. Привчав себе до кухні, вчився відповідно жестикулювати і навіть зубрив мову. За кілька тижнів ученій уже розумів сотню китайських слів, і аби розширитися знання, сидячи у тіні імператора, потай прислуховався до розмов клонів-бодігардів, що розмовляли китайською, намагаючись якомога глибше вникнути в атмосферу китайщини. Одного разу учені прислухався до розмови, яку вів бодігард, що трохи відрізнявся від інших дорожчим костюмом, зі своєю подружкою, китаянкою Стаганрога. Вони, як це заведено в закоханих, сварилися. Ученій втямив, що він кудись виїхав, не попередивши її, а вона дуже переживала, думала, що він уже кинув її. Ні, не кинув, пояснював він, просто його шеф, ти ж його знаєш, це нещадний кошелін. Забах терміново вилетіти аж у Чернівці, тож він не встиг повідомити її. Ученій вже було хотів перемкнути увагу на інший столик, бо тут усе ясно. Як раптом почув у тираді Бодігарда слово, яке вдарило його мов струмом – «ювеліри». Він напружив увагу. Але голуб'ята вже воркотіли про вічне кохання. Учені зрозумів, що доля посилає йому шанс, і вирішив діяти. Він нахабно підійшов до бармена-слав'янина і без зайвих розмов показав йому тисячу рублів. «Чого?» – крізь зуби спитав бармен. «Інформацію про клієнта. Тільки в общих чертах». За свої гроші детектив дізнався, що бодігард, який його зацікавив, має особистий номер – 237 працює в особистій охороні голови правління корпорації «Не хлібом єдиним» пана Кошеліна і має захоплення – колекціонує рідкісну холодну зброю минулих епох. Наступного дня ученій без жодних докорів сумління вкрав з президентського сховища єменський кінжал у срібних піхвах, загорнув його у пачку газет і кілька вечорів сидів у тіні емператора, аж поки тут не з'явився 237-й. Цього разу вони з подружкою вже не сварилися, а втішалися гармонійною ідилією, що зазвичай настає у закоханих після грайливої сварки. Вибравши момент, коли дівчина вийшла, очевидно, до вбиральні, ученій підійшов до 237-го і прошепотів. Єменський кінжал. Вісімнадцяте століття. Срібло. Поштовне каміння. Бодігард здивовано подивився на учення і питально підняв брови. Дві. Назвав явно знижену ціну ученій. Треба подивитись. Ученій дав бодігардові номерок комірки камери схову, де залишали свою зброю всі відвідувачі клубу. Наступного вечора 237-й сам підійшов до пана ученія. Відрахував дві тисячі деномінованих рублів і щиро подякувавши, запропонував випити автентичної горілки. Ученій охоче погодився. Вони сіли за шинквас, зробили по ковтку і приязно подивилися один на одного. «Що ще пана цікавить з холодної зброї?» – спитав ученій бодігарда. «Я маю мрію. Аж заплющився 237-й. Турецький ятаган XVI століття. Виготовлений майстрами Дамаска на замовлення Султанського двору для молодих принців крови. М -м -м. А чим прикметний цей товар?» «О, я про нього маю всю інформацію. Їх було лише кілька десятків. Поділіться. А що? Я нічого не обіцяю, але спробую». Водігард узяв свій мобільник, щось поклацав на клавіатурі, виняв диск за як 5 копійок, простягнув ученійовий. «Ось, можете скопіювати». Ученій ставив диск у свій апарат, переписав інформацію, і величезним зусиллям волі стримався, аби не завести мову про те, що його цікавило. Де 237 працював і чи щось знає про терористів-ювелірів. Головне не сполохати пташку, яка ще не втрапила у сельце. У коморі президента Кромешного був такий ятаган. Але лише один, до того ж на окремому стележі і під склом. Вкрасти не так просто, зважаючи на те, що маніяк кромяшний щоденно оглядає свої набутки, старанно обминаючи полицю із зловісно самоявленою золотою каблучкою. Але ж він не перевіряє на зуб свої експонати. Учені понижперив київськими антикварними крамницями і в одній з них придбав цілком пересічний ятаган Яничара 17 століття. Потім, озброївшись золотянкою, розведеною на Оліфі, трохи підфарбував покупку у тих місцях, де у «Ятагана» для «Солтанчуків» було щире золото. Коли золотянка висохла, учені під приводом вивчення поведінки приблудої золотої каблучки зачинився у президентській кімнаті сейфі і перемінив «Ятагани». того ж вечора він зустрівся із 237-мим. «Нам пощастило, друже», – весело сказав ученій, помахуючи номерком від камери схову перед носом бодігарда, коли вони сіли за шинквас у тіні емператора. «Ви знайшли його?» 237 тішився мов китайча. «Це було важко, друже. Мушу вам зізнатися!» Скрушно витер лисину ученій. «Я торгуватися не буду», – нетерпляче жестикулював 237. «Скільки?» «Розумієте, друже?» – зітхнув ученій. «Є речі важливіші за гроші». Бодігард знітився. Він розумів, що зараз його схилятимуть до зради. «Але ж я таган. Є певні межі. Пробормотів 237, через які я ніколи не переступлю». «Та будда з вами, друже!» – замахав руками детектив. «Я нічого поганого. Я не… як би це сказати?» «Словом, домовимося так. Якщо ви не захочете заплатити мені за цю річ ту ціну, яку я назву…» то розраховуються гривнями. учені. вирішив, що добро за будь-яких умов не повинно пропадати, не повертати ж бок крадіжку назад, коли її місце зайняла підфарбована підробка. Мене цікавить все, що ви знаєте про терористів-ювелірів. Бодігард 237 отримав рідкісний ятаган 16 століття, виготовлений для одного із синів султана. Ученій змінив парадигму свого детективного мислення. Може, до Китаю і не треба буде втікати. Отже, так. Щодо каблучки – нічого не ясно. Але якщо з часом виявиться, що якась нечиста сила, крім підкидання ювелірних виробів із золота, займається ще й підміною цінних предметів, ятаган на ятаган, то справа, зрештою, вимагатиме додаткових повноважень. А це означає збільшення матеріально-фінансового забезпечення для учення. Принаймні, так він збирався це подавати своєму начальству, і, зокрема, самому президентові. Все це необхідно тісно пов'язати із зловорожою діяльністю підлих терористів-ювелірів, наслід яких так-так, товаришу генерале. Він, кращий детектив України-ученій, оце вийшов. Тепер головне, аби йому не заважали. У нього є план. Плану ученій не мав, але у нього було знання людської натури. Він ще кілька разів зустрівся у тіні імператора з бодігардом 237, і той нарешті передав йому номер мобільника одного з командирів так званої армії ЮВУ, або ж терористів-ювелірів. Перед початком великих діянь ученій вирішив трохи відпочити. Що найперше, він взяв із службової каси три тисячі рублів – який відразу ж списав на плату агентурі. Потім пішов з роботи раніше і почав готуватися до бурхливого відпочинку. Він тричі голився лазерною бритвою, годину вимакав у іонізованій ванні, вилив на себе півпляшки ароматизатора і почистив зуби. Коли дійшло до одягу, пан ученій щиро пошкодував за причудовою, зеленою, штучного шовку-краваткою імпортного виробництва, яку він свого часу пустив за водою. Ех, якби ж то знати. Тому вибрав найкраще зі свого гардеробу просту червоно-синю-жовту краватку, малинову сорочку, зелений піджак, голубі штани і коричневий зі справжньою павичевою пір'їною мисливський капелюх. Черевики до цього ансамблю пасували апельсинові, тож панученів з у їх це слід зазначити на сліпучо білі шкарпетки. Про всяк випадок він засунув за жовтий шкіряний пояс на спині легкий десятизарядний епік і мобільним зв'язком викликав таксівку. «Ресторан «Ізба», знаєш?» – бундючно спитав він водія Емоба з кремнієвим електродвигуном. Водій кивнув головою. «Трогай», – звелів ученій. Відпочивати по-світськи, з розмахом та зі смаком, як він те планував, ученієві не вдалося. Він тяжко напився у першому ж ресторані, підчепив дешеву хвойду, за планом це мала бути розкішна куртизанка. У нього порвався презерватив і невідомо, що буде через три дні. Потім він загубив епік, потім перевернув на себе полумисок курячої зупи і зіпсував одяг. Потім на півголи бігав хрещатиком, потім його побили бритоголові націоналісти, що замість кастетів мали масивні залізні перстені з тризубами та мальтійськими хрестами. Потім його заарештували менти, які ще додали, і аж вранці його визволив черговий офіцер КГБ після того, як у справу втрутився сам генерал Курвенко. Зате тепер можна братися до справжньої роботи. Кінець восьмої глави.